Care se gânduiește nebrai de nimic de de pierdere. Atunci, atunci când trăiești ceva, te transformă într-un om care nu mai ai nimic în tine, ești doar formă de om. dar vrei să la timpul acesta și oamenii vor Vor căuta să-l audă pe Pănăceu în momentul primejdiei, în momentul necazului sau în momentul unui scop al lumii, Dar cum a spus și înțelepții. cum nu mai există pentru tine. Din acest motiv și Dumnezeu l-a dat în curitor, după poftele de Dumnezeu, le-a dat în ce gândeau față de Dumnezeu. Acest om care doar pe față era Dumnezeu, trăia în poftele lui Carnava. Ierogul de care îți spune Evanghelia de astăzi era fiul lui Ierog cel Mare, cum l-a numit istoria. Acela a avut patru fii, Ierog cel Mare care au cei 14.000 de prunce de plăiem și a pierit cu sune le-a dat la moartea patru părți răgată în care îl scăpânea celor patru fii. Unul dintre ei este ieror cel mai de istorie și care este persoana în din Evanghelia de astăzi. A fost de timpul pătimirii Domnului și totodată cel care l-a ucis în sfârșitul Ioan acest nemeric văzându-se popoțat în vârful ierarhiei sociale stăpânind peste iute, mână mână cu împăratul Se simțea ca un Simțea că nimeni nu mai este ca el și stăpânea cu mare putere de lui meu. Le-a dat un stăpânire de el pentru faptele lor, dar printre ei mai erau și oameni care nu merita așa ceva. Iată pe ei n-o în coftele lui. El era căsătorit cu fica împăratului Siriei, Aneca. Acea fiica împăratului era o Era sub buță, dar văzând o pepunată a lui Pedro soția lui Filip, a dânsit după frunsețea ei și așa a făcut demersul încât a luat de nevastă, a luat-o degeaba. Multă supărană a făcut împăratului Siriei, areta. Dar a trecut la venea răzgânării de, de care vom că va fi rugi mâncării. Iubiți George iată-l de eroi iată de se de acum măpunată prin plicul și a ce avea o fică Salomea. Sfânt Ion a ieșit deja la propăbăbire în timpul acela. Vezi-te a vieții lui și a lui, lui s-a dus în tot Erosaritului, trecând chiar și vădarea. Era ca de tărânt la astăzi, străcângea inimilor, iudelilor. Cuvântul lui era plânt, dar și tăios, tăia Până și băgândii, idolare cu tatăl în viața lui, cinstită, frumoasă. Era activ al și, într-adevăr, viața Lui a marcat pe peluți din cei ce auta pe Dumnezeu și proiau ca să își io viața. Ați te și şi prăţii că omul oh, când începe să alunece sau fuge de cele de aşa În orice clase de lui, cât de filosofic și pe înțelesul lui, devii încetul cu încetul obositor pentru el chiar unitate și care te respire. Așa a. era Ionu-s-a zis timpul acelia. Numai cei ce voiau ca să-și îngreptă viața făințe de păcatele care le-au făcut, îl urma în cuvânt și în fapt pe Sfântul Ioan Bătățătorului. Fiind numai care a dulat Sfântul Ioan Bătățătorul de către Ieroc, că-l preția de Sfântul Și-a permis să nu-l pe eroul fără de legea care a făcut. De deci ce era așa de un Era un de învățătură a luat de regulile pentru lui meu. Era în și piramidei sociale și cu omul, întotdeauna cât este mai sus, este învățul celor de sub el. Și faptele lui, sunt puse în vârful piramidei și le văd toți oamenii, așa și fata faptul lui lor, putea să aducă o distrugere mai mare în poporul iutei. Vedem și noi în viața noastră, când în casele frăților noastre, unul este deviat cu anumită parte, îți sperești copiii și te o ca să-l acoperi la acela care tot greșește și te însemerează în de cea a Cu atât mai nuvedel de la cel ce stăpânește o țară. Fartele lui sunt peste tot sucușii. Și din acest motiv iropi era în țar ca nu cumva și lui, adică interiul lui să procedeze la fel. Sunt Ioanul nu sta mereu și îi spunea, nu este bună fapta care a făcut-o alungându-ți ta soție și nu o pe bunata ta. În vegea iutarei era scris că de v fratele, poate să-și ia cel viu rămas în viață necăsătării. În lui, dar numai în condiția în care el nu a avut cel care a nu a avut fi. Aici erau două energii la Irod. Irod a dat de la fii, fratele lui Irod. Și în al doilea rând Irod era căsători. dar a făcut două energii ca Și fiind ca un despot, și-a permis ca să facă acest lucru. Cea mai furioasă persoană dintre cei doi era Ion Cum să nu placă ei să fie la voastră un iroc de părăteasă? A trecut peste toate legile morale, s-a îmbrăcat în imoralitate. Și dângea ca să nu pe Ioan să închidă această dură. A în momentul, cum spune și Sfânta Evanghelie, să se folosească de zile și de ușurarea minții din ori. Și așa s-a făcut că atunci când ior se sta în ziua de naștere și adunându-și generalii, o cohorta lui de oameni care trăiau în același dăgiri, și-a dus cântăresc și dansatoarele dintre care era și Salomea. Fiind cu mintea înmăiată în aumea volului, ar văză atât de fascinat la dansuri de la de tine care a lăsat încât ceră ce vrea și-ți da până la jumătate din împărăția mea. A părata ce acea formă și neștiin ce să ceară, s-a dus la Irodiada. Irodiada care era stăpânită de gândul mârșa pe crimă, i-a spus dacă l-ai prins în acest moment de cucură, du-te la el mai făi un tas, și cere acum, nu mâine, capului oameni, care era în tendință deja să-l aducă pe pizile. S-a dus jădarul ca Salomeia și a spus acest cuvânt. Iar din s-a i-am sărit la din cap, din cauza că i-a cerut și nu se aștepta la așa ceva. Jurământul l-a făcut în fața generalilor lui, a oamenilor de lui, și nu mai putea întoarce. Totuși, cu mare tristețe și-a trimis spectulatorul în teniță și a trea capul Suntul și într-o tipzie pânărul l-a dus în plină de Il a dat Salome, a dat Salomei, iar Salomei a dat Credea pe glasul de limba, Mura a Sfântului Ioan Botezătorul, deși era desprinsă de drum, a început să trăiască cu strângul o în același lat, blând, spunându-i, n-ai făcut bine, elodiata, fata care ai făcut-o cu Iroa. Ca să vă vezi, iubiți credincioși, Este nefirez un cap de sfărâminte ca să mai creiască. Nara a de această minună, și-a un și i-a tăiat care au fost Cine Și felul acesta s-a sfârșit Sfântul Ioan Mucățător. Ca să nu uit Cuvântul, a fost și țara noastră Nachiască, care când, când era ea în puterea stăpânirii, dând o masă festivă boierilor ei, a tăiat câteva capete, de acelor închisi și a dus în plină masă pe tipsire, făcând o scârpă tuturor meseilor. ca apoi și-a primit și-a toată, că se luna dar, unde aș fi plin de acum Aflam cu adevărat cu o ușurință, puși pe o de așa. Și câte ne-au făcut din acestea? Iubesc că în caiș, trupul Sfântului Ioan a fost doar de ucenit și îngropat, iar capul în alta parte îngropat. Spune bangeti, că atunci când a venit un tritur făceam în lume și propăbădeam cuvântul n învărăție. El se nera Cine Cine este acesta, nu cumva a apuiat Ioan? Că Domnul s a intrat la propăbăduirea Evangheliei după restarea starea Sfântului Ioan? Și a murit la șase luni Domnul Hristos de la moartea Sfântului Ioan. Deci, ceea ce, ce s-a întâmplat astăzi că s-a dea capul Sfântului Ioan a fost cu șase luni înainte de patrul Domnul pe Crucea Tocotei. Dragi credincioși, nu au fost nevinovați iubării la această crimă. Din cauza că fariseii, cărbarii, saducheii mergeau și ei spionând cuvântul lui Ioan Botezător. Și când la Dumnezeu pe Ioan spunând că nu sunt eu cel la ce trebuie să vină, ci vine după mine cel ce nu va pe voi cu foc, că eu nu-i suprem să-i dau cu lui. Nu convenea acest lucru. Și îl zbuiau, fiindcă, probabil, ea venea la Mesia, de ei erau spre Nu puteau ajunge să-l pe oameni. Dar iată că l-au omorât, l-au omorât pe Irod care, într-adevăr, vedea ca un cap fără vârf. Nu degeaba. Ca și în ziua de astăzi, cei ce dispune de putere își oameni care pot fi manipulați, oameni care nu au identitatea lor, sunt robotici, și ce li se impune aceia fac, că dacă nu, li se trage rostul din gură și de dețe. Iubiți credincioși, iată fata lui Rogue care a rămas înconteiată în istorie. Oamenii mor, uită, cred cu vederea, dar la Dumnezeu nu se pot trece cu vederea și nici nu lasă corpul istoriei să-l opere fata. Ne punem întrebarea de ce ieșirea din viața comunăța lui. Sfinții fărinți au tâmpuit căror iuzei și au tăiat toate prorocile prin sacrificarea lui Maha Întăvătorului. E de la capul tuturor prorocilor. e de la ultimul proroc care l-a și potențat pe Domnul Hristos, care l-a văzut pe Domnul Hristos, e de la lui Acest lucru Dumnezeu a mijlocit ca ieșirea din viață să fie cât era capul. Cu alte cuvinte, Sinatorul a început să piardă și a tăiat Vechiul Testament din rădăcini, iar a rămas ca o porare fără am Și fiarul de care nu au judecat, nu au rațiune, nici milă, nu l-au aruncat, nici nu l-au răunit, nici nu l-au răunit din teritoriul lor, l-au adoptat și l-au preținit. A ieșit la oameni și ce-au făcut ființele raționale, Maria sa. cu nu mai. Nici măcar fiara nu mai poate să-mii. L-au ucis. Una, dată a fi numit eu o oamenă, în Uravidul sau Fernandez, sau cine și eu și Șapte este că ești de om și nu oricine. Împărat. Și pentru ce? Pentru o târlă, pentru un mort. Vene după o tună, că dacă era lor, poate nu făcea cel și rământ. Și chiar și viața dacă era, dacă nu era la acea poate nu făcea cel și rământ. Și poate dacă salomei nu în tansa să-l fascineze cu șopuri de ei și cu forme de ei, negândiri. Poate nu faci acest lucru. Te mă de întrebare câți nu și-au pierdut viața, familia, prietenii la aceste petreceri precum Ierod. Vremea s-a scurt și peste el și peste cei dați. Ierod a mai trăit o bucată de vreme în slava și cinsta lucru. Dar ce să-i și răsusată lui pentru faptul. Când Domnul Hristos era la din împinat și a fost trimis la el, la curtea imperială a fost băciopânt și munit. Știa de Domnul Hristos și l-a trimis la mare, a trecut Tatăl Ceresc. Până în ziua când, a slăbăzit să tragă tot sub sabia mâniei lui, sub sabia prostiei lui, mai degrabă, a spus, a faptelor Fiind foarte supărată, netam, învărată în pentru faptul că a cheltuit pe părătașe, fica lui de la palatul lor, a pornit război asupra lui Rom. S-a De Când a auzit împăratul Romului ce se întâmplă în Israel, în Ierusalim, l-a ridicat pe între împreună cu toată familia lui și l-a dus în mențin prima dată în Diop și apoi în spate. Acum a stat părăsit până la sfârșitul vieții, un sfârșit tragic și pentru el și pentru ilodiat, dar mai tragic a fost pentru Salomeu, că într-o iarnă vrânsă să treacă a trecut pe un pot de gheață și s-a spart gheața și nu s-a scufundat ci, a rămas numai gâtul prins în gheață. Era imobilizată în acei sloi de gheață și apoi în încetul, încetul, gheață. Cum a făcut, cum a dansat la curtea lui lor? pentru că un Sfântul Ioană Trăzătorul, așa în de emoții, a dansat, dar pe altă variantă, pe altă scenă, fără spectator. Fata ei din Ierusalim nu a fost uitată de Dumnezeu. Să nu credeți că un apă Dumnezeu sau un toiu verii i-a închețat apa, așa să-i fie moartea. Ia uite să vreau, nu, trea, meu, nu. a fost de Dumnezeu. N-a o cheață. S-a spart și s-a inuminizat doar la gândi. Atât a alțat acolo trupul că nu ajungea la acolo, era în proapă adâncă, acolo unde s-a scuflutat și a pierit ca apoi trupul, a luat apa și l-a pus-o viață și capul i-a rămas în fărurie de viață. Iubiți credeți-o, nu știu simplă faptă, câte nu știu, în viața oamenilor și în istorie. dar pentru ea a fost capital această faptă. Iar de niciun pecadă. Oare să și ne gândim? Nu fi gândit chiar la acela când s-a luat Ioan în spațiul de morți? Ce au șerif când fi o fi pierdut și el, la niciodată. -a o fi pierdut, da, da, da, da, da, da, da, da, da, la da, da, nu s-o fi gândit la primele, nu sanii și toți tebunii lumii și cei de-alți. Atunci când devine savia morții, oare nu se gândesc la ceea ce au făcut? Iată, dragi cei partele care ar trebui să ne gândim întotdeauna când ne facem și ne frecem pe fiul minții. Trebuie să fim atenti pas la tot ceea ce facem, cât de mici suntem sub zahare. Să nu credeți că întotdeauna oamenii mari fac fapte mari și, și oamenii mici pot să facă fapte de răsune. Chiar bune, dar nu aș uitat acasului, mă pregăt. Fapta lui și moartea Sfântului la Sunt ea mea cea locuțe, sunt antipoți, i-a dat Dumnezeu puterele lui cea făcut cu ea, l-a în istoria cu un criminal și împreună cu el toți ceilalți care, sub stăpânirea lor, au fost în sinalul sub stăpânirea lui lor, au fost stăpânitorii sinadului, la l-au rostitit pe Iubiți <coughs> sunt eu, a venit pe Pământ și trăind în o viață o seră și a scuțit cuvântul ca de tine. Nu fricoșa oamenii, ci le-a cum trebuie să fie în față nu sunt doar niște animale de manipulat, cum sunt oamenii de astăzi. E efectiv că Ci au fiecare identitatea lor, chipul și asemănarea lor Dumnezeu. Majoritatea ascultau cine ne-au ajutat și mai puinințindu-și păcatele se pot desa. Grașii pământului, cei care erau toți în scripturistică, aceia au refuzat pe un Botezător și au făcut corp comun cu lor. Dar fiecare își primește plata pur în la Dumnezeu după cum a făcut. Să nu credeți că oamenii sunt diferiți aceștia de astăzi față de aceia. Cei care mai citiți printre rânduri, nu foaia-i cum este o vorbă printre rândul, să citește istoria. Gândiți-vă bine cum lucrează oamenii din ziua ta, cum se folosesc de oameni. Și omul este doar o simplă marionetă folosită ca pânciorat. Sau că a dat ceva mai și apoi a urmat. Astăzi se în înfrigă 10 ani nu din alt motiv omenez, ci din motiv a ceea ce se întâmplă în lume. 10 ani la evenimentul din America. Să nu credeți tot ce să scrie. Totul a fost pregătit, nu sunt un special al cuvintelor, al cifrelor, departe de mine acest lucru. Dar stau și mă întreb de ce treftăierea capului Sfântul Ioan s-a făcut acest lucru, oare nu a fost o decapitare a unui de? Aceste lucruri care s-au făcut în America, neținând se cont de oamenii care vor pierde, au fost premeditat făcute să fie motiv pentru evenimentele care aveau să se desfășoare. Fără numai că nu mai într o nouă etapă a omenirii, de mor dacă de robotizare a Oamenilor. Iubiți credincioși, păziți-vă din toată ființa rațiunilor voastre să nu vă robotizeze sufletul. cu poate să facă ce vor cu Cum a fost și Sfântul Văzător, și a trăit viața celestin, și-a făcut faptele care au rămas în istorie, dar am și în spirit ca să-mi și încolo în iasă că a venit Hristos pe pământ. Așa și acum, păziți-vă să nu mă robotizez în și mai spine cu Sunt oameni Specia ca să fac aceste lucruri. Sunt ei roți puși în puncte foarte unde au putere de decizie peste drum și peste Suflet. Dar peste Suflet numai aceia care nu au pe Dumnezeu pot să ai putere. Peste Cel care crede cu adevărat. Nu permite Dumnezeu să intre, să ia în teren, să intre. Fiind ca astăzi, <coughs> se pare că în mine încep copiii și se obișnuiește ca să facă rugăciune pentru ei. Vom face rugăciunea pentru ei. Dar cartălui, existent păziții ca vină ochiul. Școala nu mai este cea a fost. Majoritatea să plângă toți copiii aproape toți se strică școala. Slopismul în școală este la limitele cele mai intrusă. Mai ales în anii de sau va luta. Mulți copii care mai au bunul mai vor să facă ceva în viață, se plâng de care se fac și de inteligența, de moralitatea care este lăsată să crească. Stăpânitorii țării și ai lumii nu mai interesează să te tot. Nu-ți și bună creșterea, ci din contra, proliferează tot ce este mai înțelept. Este rușine astăzi să mai fii un om cu racul, integritatea ta morală și corporală în îți Dacă nu sumezi, faci, ești tot devotat. Dacă nu ai căști de s să asculți muzică, ești tot nimic. Dacă nu port cei mai strâns, pantaloni și haine, ești o stricat. Nu mai gândiți așa și ajutați-vă copiii ca să crească și să învețe. Umila la care a urmat și se face, măcar aceia să cumuleze copii. Că vedeți despre ție voastră cum se pun noame la locul, potrivite. Chiar vorbeam cu niște profesori, călăuziți în lesenie. Au pus un copil ministru. Ce să știe acest Dumnezeu să vă ia de cu Ce înseamnă învățământ? să o spune Ministrul Sănătății, un om. Fără numai că totul este deliberat să vă strice popii pentru care din zi și noapte fiți atenți dragi și sfăluiți-i măcar de acasă să plece cu miiți. Măcar să se comportă cât pot acolo în bune maniere, că vă face și pe voastre. Acest lucru mi-a spus din toată ființa mea nu cu niciun scop mortal. Că dacă în nu mi se spune, măcar aici am să le spun, și nu le spun ostentativ față de cei care fac aceste lucruri, mășate și provocarea, inteligența, mășăvâria, drogurile, nespăterile. Fiecare are minte de înțeles. Și ca atare voi cum veți lucra și cum vedeți o să așa veți dormi. Nu acum, când copiii nu ca în când va apărea libertatea, ai să fii mamă și tată, la privire, cum nesepară-ți un copil de Îl rog pe bunul Dumnezeu și pe Sfântul să fie martur în ceasul necărțit și să fim și noi îndați și ajutați atunci când ajutăm noi. Bunuri, Dumnezeu, să ne-am